Вдавано наївно запитала Галина. Полковник. Шпрингер узяв руку Галини і одразу не зрозумів, у чому справа. Її рука зводилася все вище і вище, майже сягаючи його губів. А потім наче блискавка блиснула. Це ж Галина пропонує йому руку для поцілунку. Як мусить вчинити в такому випадку? Штандартен фюрер арійське походження якого підтверджено в родовідних книгах на протязі багатьох століть. Невже отак покірно поцілувати руку жінки, який в разі потреби можна нагадати про належність її до нижчої раси? Але він був досить розумним, щоб оцінити вроду Галини і збагнути як-отакий звичайнісінький жест, підкреслить його гречність, і справжнє виховання. Тому лише мить повагавшись, він демонстративно, аби генерал матінелі все зрозумів, не поцілував, а тільки торкнувся губами руки Галини. Я щасливий. Можна вас звати просто Галина? Ми не звикли. Ні, не можна. Привітно усміхнулася жінка. Доведеться звикати. Звикати? Ніби здивувався Шпрингер. Гаразд. Але повторюю, я щасливий. Ви дуже гарні, Галина Миколаївна. Навіть дивно, як у цій варварській країні могла розцвісти така вишукана квітка. І це чудово, що ми зустрілися. Нам, солдатам, завжди доводиться спостерігати кров, бруд, падіння людського духу. А глянеш на вас і зразу думаєш, війна скоро закінчиться». А світ такий прекрасний. Із Шпрингером розмовляти було легко, бо говорив він пристойною російською мовою, правда, плутаючи відмінки й наголоси, у той час як генерал Матінелі користувався неймовірною сумішшю кількох мов. «Війна, значить, скоро закінчиться?» раптом запитав Іван. «Безперечно, молодий чоловіче, безперечно». Перемога вже близька, як ніколи. А ви все ще трудитесь на своїх тютюнових плантаціях і торгуєте махоркою на базарі? Труджуся, похмуро відповів Іван, якого вразило, що штандартен фюрер нічого не забув з їхньої першої розмови. А от махоркою не торгую. Запаси вичерпалися. Нічого, скоро ви зберете новий пригарний урожай і безперечно забезпечити себе на зиму. Шпрингер знову перевів свою увагу на господиню. — А як вам ведеться, Раїса Павлівна? Ви звикли вже до бару? — О, так-так, аж підвелася від поштивості Раїса. Я можу вважати, що переступила поріг нашого ресторану в щасливу мить? — Цілком вірно, — задоволено погодився Шпрингер. «Подумки, згадуючи усі донесення про своїх співрозмовників. Доля їхня в його руках. Для того зовсім не треба, щоб вони вчинили якісь злочини. Досить однієї примхи пана штандартенфюрера. А що в донесеннях немає нічого підозрілого, то тим Шпрингера не одуриш. Він уже має досвід» коли найперевіреніші, здавалося б, усією душею віддані великі німеччині люди, виявлялися партизанами. Тому будемо наглядати за цією господою, яка, власне кажучи, відрізняється від сотень і тисяч інших тільки тим, що живе в ній винятково вродлива жінка. Але саме це щось та й означає. У щасливу мить, повторив Шпрингер, цілком справедливо. У нього була звичка розділяти розмову на окремі відтинки, ставлячи в центр уваги тільки одну людину. Ось і тепер, закінчивши з Раїсою, звернувся до Галини. Отже, моя люба Галина Миколаївна, знайомство з вами для мене – щастя. Це щира правда. Як завжди справжнє щастя надто швидко плинне але ми спробуємо подбати про його тривалість. Нова, багатообіцяюча нотка вчулася Матінеллі в цих словах. І генерал одразу ж вирішив нагадати про свої права першовідкривача. «Це я вже подбаю про це». «Щастя дуже багатогранне», – м'яко пояснив штандартен фюрер. «Воно має чимало відтінків». «І цілком можливо, що моє відчуття щастя не співпадає з вашим?» Метінеллі тільки чмихнув у відповідь. Він знав, що жінка може принести солдатові чи генералу щастя тільки в одному розумінні. «Може ви, панове, дозволите і мені вирішити це питання?» Раптом насміжковато втрутилася Галина. Генерал здивовано глянув на неї. Обличчя Галини сяяло такою лукавою посмішкою, що Іван чомусь навіть аж стривожився. — Просто мені здається, що щастя й справді дуже багатогранне, — сказала Галина, — і я теж маю право обирати свою грань.